Allahu ekbar, Allahu ekbar, Allahu ekbar Ash'hadu an la ilaha ila Ash'hadu an la ilaha ila Ash'hadu an muhammad rasulullah Fala hayya rasala hayya al fala hayya الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاد له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة من يتع الله ورسله فقد رشد ومن يعس الله ورسوله فلا يذر إلا نفسه ولا يذر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهج هج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل بدا ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم pakon ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد swazafa la pripada Allahu tbaraka ve taala jednom i jedinom mimo kog drugi drugih bogova nema on je sve stvorio sve odrzava i njemu će se na koncu sve vratiti Sva u njegovoj ruci. On na visoke stepene podiže one koje on hoće. A ližava i u zabludi ostavlja popravdi pravdi onoga koga on subhanahu wa ta'ala hoće. Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha. Wa I da je Muhammed sallallahu aleyhi wa sellem, posljednji Allahov poslanik peče pred svih poslanika. Poslać sa istinom jasnim dokazom do sudnjeg dana. Da bude svjedokom protiv ovog ummeta i da ovaj ummet bude svjedokom protiv drugih ummeta na sudnjem danu. Neka Allahov salam i salavatna Muhamada sallallahu aleyhi wa salam. Njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove stredbenike do sudnjeg dana. Amin. Čenjena moja braća. Razmišljao sam danas da se početimo na ibadet i obavezu koja nam dolazi ovih dana, pa da nešto više o tome progovorimo ili da nastavimo sa govorom o dijelima koja izvode iz Allaha te barak i otala. Pa sam na kraju odlučio da inša Allah danas nastavimo sa govorom o još jednom dijelu, je od koja izvode insana iz vjera Allaha ako ga čovjek počini a na ćemo s inša Allahi samo početiti na dolazeći mubarak mesec Ramadan pa ćemo inša Allah u se više družiti sa onim tekstojima Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu alaihi sellem koji nam govore o njemu njegovoj obaveznosti vrijednosti kao i o svim ostalim stvarima koje je regušao jednog postaća kao i odnos postača postaća nasprem ostali, ostali stvari vezane vezani za taj ibalet ali i za druge ibalete jer je u vjeri Allaha sve povezano međusobno i ne možeš nešto otkinuti da kažeš E ovo se ne veže za, za ovu drugu stvar. Nasuprot, sve je to ono što sačinjava, zajednički sači, sačinjava potpuni šarijat Allaha te barakratala i onda šarijat na jednom insanu pokaže svoj pravi trag zato što ga na svim polima promijeni i izgradi insana u jednu kompletnu ličnost koja se pokorava samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato, braće moja, danas, kao što rekao ćemo inša Allahi, govoriti nešto kratkim cvrtama o šestom dijelu od dijela koja izvode čovjeka iz svjera Laha džallašanahu, ako i počini to dijelo, braće ste, ismijavanje ili Izrugivanje sa bilo čim od onoga s čime je došao Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ismijavanje ili izrugivanje sa bilo čim od onoga s čime je došao Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Od Allah subhanahu wa ta'ala. Mi ćemo prepoznati u našem vremenu, krenjena moja braćo, da se dešavaju stvari poput onih koje se dešavale za vrijeme prijašnjih Allahov i poslanika sallahu aleyhi wa sallam pa vidjeti da je u stvari to sunnet allaha džel lašanuhu nad svojim poslanicima vjerovjetnicima i njihom sljedvenicima a sunnet je ono dakle što je ustaljeno, što je poznato da se tako, tako stvari dešavaju u svim vremenima dakle šta se mijenja, mijenjaju se osobe tako one koje obožavaju Allaha te s.w.t., ta tako i one koje ustaju protiv njih. Nekada se promijeni u malim nekakvim razlikama forma Ovo sa ove dvije strane, međutim suština među njima ostaje ista. Suština među njima ostaje ista. Tako su u određena vremena živeli Allahovi poslanici, vjerovjesnici, pa su imali svoje sljedbenike u manjem ili većem vroju, dok su na drugoj strani imali svoje protivnike, koji su ih odbijali, koji su im zatvarali vrata dave, korili se protiv njih, čak neke od i ubijali kao što nepoznato, što su učinili židovi, odnosno Benu Israiju. Tako da ovaj sunnet, naći ćemo ga, da je dakle je bio, to bio sunnet kod svih Allaha i poslanika i I došli do današnjih dana i on, kada ne stane Allaho i poslanika, verovjesnika, on da se prebače na sljedbenika Allaho i poslanika i Tako da ćemo danas vidjeti da se slične stvari ili iste stvari dešavaju sljedbenicima Allaho i poslanika i verovjesnika kao što se dešavaju slične stvari kada je u pitanju Allahova knjiga, njenih propisi ili kada je u pitanju sunnata poslanika sallahu alaihi wa sallam pogotovo i njegovi, njegovi propisi. <coughs> Allah jale šanuhu nas obavještava u Kur'anu časnom o onome kako su, kako je većina svijeta odgovarala negativno Allahovim poslanicima na njihovu davu i poziv da se obožava samo Allah jale šanuhu i niko mimo njega subhanahu wa ta'ala. Pa <coughs> Allah jale wala, pored mnogobrojnih ajata na novu temu braću, ovdje nam je cilj da spomenemo ajete u koje uzvišeni, subhanahu spominje izrugivanje i smijavanje kao dokaz nevjerstva, osnovni dokaz, kufra tih nada i tih ljudi koji se nisu odazvali odazvali Allahovim poslanicima i virovesnicima sallallahu aleyhim wasallam. Kaže učeni te barate va tara u sureti Al-Hicr, fetnesun aytu, nest villa, wa ma ya'tihim ir rasul illa kanu bihi yastehzi'un. Ni jedan ni jedan poslanik nije došao a da mu اسمعوا فاقال عزليشني سبحانه وتعالى ولقد استهزئ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين تخروا منهم ما كانوا به يستهزئون فصنائتي ما سئ يفريهتبه رغالي قال شان محمد صلى الله عليه وسلم فصنائتي ما يفريهتبه رغالي بايه هني كويسو To je njihov kraj, njihov završetak, upravo bio je takav, da ono temu su se rugali, to ih je našlo. I to ih je upropastilo. To ih je upropastilo, pa su upravo na onome na čemu su sarno bili svojim ismijavanjem i svojim porugama, to im se vratilo za vrat, pa ih je uvištilo. Kao što uzvišeni, Subhanahu wa ta'ala kaže, ne ste zbjela u suratu Nahru, فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُمَ عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِيَ سَهْزِئُونَ i stigla ih je kazna za djela koja su činiti. I sa svih stana je snašlo ono čemu su se rugali. Subhanallah, stigla ih je kazna zbog rujna djela. Zašto rujna djela? zato što onaj ko se ne odazove Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi sellem mora ќе те ронај мора исчинити паќе што нема доочи а свако ружно дело свако ружно дело поврзати за собом казно осим ومن جاء бис فلا йузза ил мислаха وهум ла йудламун оне еско To jest sa dobrym delom imaće nagradu desetoro struku 10 Deset puta veću nagradu nego što mu to delo dedi a onaj ko dođe sa šrrom sa ružnim delom ima kaznu shodno veličini onog dela koje je donio Allahu te bara katala wa hum la yudlamun neće nepravda biti učinjena neće ljudima nepravda biti učinjen zato kada čovjek mu'minu Allahu dželle şane kada pogleda jehennem i pročita o njemu kakav je, zapita se kako je moguće da čovjek ovo zaradi. Kakva će tu patnja biti? Našta će ljudi sve tu naići? Vrijeme u ko koje nema kraja. Se koja nema nekakvih ograničenja da kaže doslije pa više neće. Ne, nema toga. Sve ne ograničeno. Međutim, to je pravda Allaha tebara kratila. Onoga koji te stvorio, postao ti poslanika i postao ti knjigu i naredio ti što je htio i zabranio ti što je htio. A nakon toga ti se kao sitno stvorenje Allaha te kratila i nejak stvorenje Allaha tebara kratila uzoholio i odbacio sveto i da te stvorio Allaha tebara kratila i da ti je svaku blagodat dao, i da ti je poslo poslanika i knjigu, sve sto baču po strani, pa još, to ti je sve malo bilo, već se okreno da se boriš protiv Allahovi poslanika i vjerovjesnika, jer oni im činu su, čin su, oni došli. I zbog toga, braću, zbog toga, ovdje vidimo da Allah, djela šanuhu, upravo, spominje stanje ovih ljudi, sa asabehom seji'atu ma'amilu. Pa ih je snašlo ili snaći će ih kazna zbog kružnih dela njihovi. vid to jest koja to nevolja Allah dželešanu wa hakabih ma kanu bih yastehze'un isa svi strana ih je snašlo ono čemu se ruga. To jest koja će snaći sa svih strana. I koja će iz zadetis o kojoj oni apsolutno nemaju ni predstave kakva je to nevolja. Doći će im sa svih strana. A razlog to u čemu je Upravo da se znači ono čemu ste rugali. Ono čemu ste se izrugivali u životu na ovome, na ovome svijetu. Tako će braćo govoriti nevjernici... ...kada ih Allah djela šanohu dovede u djehennem. I kada budu bačeni u djehennemsku vatru... ...Allah subhanahu wa ta'ala nam spominje... ...ono kako će oni tražiti i moliti od Allah djela šanohu da budu spašeni... <gled> Da izvadi iz vatre Džehenemske i da pazite pažnje. Pa kaže Allah tebarakutaala da će govoriti nešto zbilja: "Rabbena akhrijna minha fa in udna in zalimun." Gospodaru naš, izvedi nas iz nje, to jest iz vatre Džehenemske. Stranice Džehenema. Ovi holnici na donalu koji su danas. Ovi koji imaju 35 milijardi budžeta godišnje, drže odvajaju za borbu protiv dina Allaha ti oholni s njihovi pomagači koji danas za najveće neprijatelje imaju Allaha i njegov din kada budu uvedeni u djehennem Allaha tebe govorit će rabbena gospodar naš možete zamisl zamisliti te oholnike kako će tad znati da kao i da se obrata Allahu te teba, rekao ta'ala, Rabbena hridžna minha, gospodaru naš izvedi na sidne. A, gdje su sad budžeti, gdje su sad avioni, gdje su sad satomske bombe, gdje su ti, ta sila i snaga, i ta oholos, i ta poparenost, gdje, gdje sad to? Gdje to sad? Sve propalo, sve nestalo, sve nestalo, I to će biti najveći pora svih kjafira. Najveći pora svih kjafira i njihovih drugova od onih koji se pripisuju islamu. Nisteće da će time prevariti Allaha Čelešenuhu i njegove robove. A vallahi neće. Vallahi tako mi Allaha Čelešenuhu nikoga neće prevariti. Prevaru od toga će sami okusiti i vratit će se svakome za njegov vratiti onog dana kada je bude sručil u vasre djehanemsku. Zato kaže ovdje Allah djelja šanuh njima, da će moliti gospodaru naš izvedi, izvedi nas iz to je vasre djehanemsku. Fe in udna fe inna valimun Ako bismo ponovo zloradili, to je da im dajuš jednu priliku na dunjavu da se vraći, pa kada ako bismo ponovo zloradili, onda bismo kada sami same vaš što učinili nasljednicima. Postali bismo kao pravi nasljednici. Alo što danas rade? Kao to nije baš ovaj, nego eto prevarili se. Domu Allah dželle šaneh da živi. 20, 30, 40, 50, 70 godina? 70 godina se čovjek vara. Nema vremena da razmisli. Ja do jedi nema vremena da razmisli. Služio İblisu lanetullah alejhi. عسى ترضى الله جل شانه كذا يا ابليس كاون زغليه وجنه سنه ترضى الله جل شانه ده قاعدته opet kaže e sad ako bismo loše radili e onda bismo stvarno bili pravi nasinci جل شانه им браци гора рече بالله قال فسؤوا فيها ولا تكلمون رحم الله جل شانه Ostanite u njemu prezreni. I nemoj da, mi, da, da više govorite. Ostanite u njemu, to to jeste u tom džehendemu takvom, ostanite prezreni zbog svega onoga s čim ste došli, Allaho dželjašanu. I nemoj više da govorite. Pa Allah dželjašanu u obraću, spominje ovdje, objašnjava nam i upoznava nas sa razlogom zbog čega su postali pomnete jehannama iz zbog čega Allah dželle šanu ne prehvatani hoj muve. Izabrano im da govore, da više da više Allah dželle šanu da im pomogne. Pa kaže uzvišeni subhanahu ve taala: "Nas tezzilla, inne kana feleikum min ibad yakulun." Kaže kada su neki moji robovi govorili: "Rabbena amanna fadhil lana ve rhamna ve ente rahimin." kada kada, kada su neti moji robovi govorili gospodaru naš miljerem pa nam oprostite naše grijehe warhamna ismilu inam wa anta khairur rahimin tisti najmi vostevi pogledajte kad su robovi Allaha dželle koji su bili među onima koji koji će tog dana biti u džehennemu govorili ovakve riječi ova kre mozu počiva Allahu dželle i molili ga za oprosti za milost zas novi radili braćo kaže Allah dželle šanehu fatstaqabtuhum sikhrijan hatta ensawkum zikri wa kuntum minhum tadhakun vi tašoliko rugali da ste zbog toga mene zaboravili i uvijete koji se oboždavali allaha tebārak wa ta'ala u životu na ovome svijetu molaci ga rabbana āmena Gospodaru, naš milijarama fa lana, warhamna oprosti nam naše grijeh i ziloi nam i priznavali allahu jala šanuhu wa antahariru rāhimīn ti si onaj koji je najmilostivi ovo mi je bilo smišno i ovo je bilo za njih dovolan razlog da se ovim stvarima izruguju I pogledajte braće, pogledajte braće dobro. I svaki onaj neka koji gleda očima imana i gleda šta je to razlo kojim ljudima pa su kiasir neka pogleda šta rade i mi ćemo danas vidjeti da se ovaj sunnet sa tog odrođe primećuje najako. Da su danas <coughs> momci koji su pustili brade i skratili pantalone radi Allahe i sljedeći njegov poslanika s.a.v postali glavna meta i i poruge i ostali stvari. A od koga? Od strane onih koji se danas nazivaju modernistima. A zaseli su u fotele kao voze muslimana da Allah sačuva. Da Allah sačuva musibeta muslimana od, od ovih ljudi. I samo kada bi još ljudi znali Ko su ti koje nazivaju svojih vođama? Ja mislim da bi novine ne bile odricanja. Jer krajni cilj, on je važan. Valahi, krajni cilj, on je važan. I da nije njega, mnoge stvari čovjek ne bi radio. Mnoge stvari ne bi čovjek radio, niti pristo na određene stvari koje se zašavaju vjednicima. Ali Allah, pebara, pebara, Učinio je put ka dženetu takvim. Da bude put na koje ćeš tamo da najlaziš, na ovo iskušenje, i na ovo iskušenje, i na ono, i tako dalje, tako dalje, sve dok ne dođeš, dok ne dođeš do cilja, ustrajan, isključivo krenut, Allahu te barakatane. I toga, braću moja, na ovim stvarima i ovim dokazima raspoznaju se ko... Oni koji robuju Allahu Đelešanu i oni koji su uzeli da se robovima Allaha Đelešanu ismijavaju. Ne Da im se smijavaju. Ali ovo nije smijavanje, braću, da, da neko ne pomješa. Ovo nije smijavanje da se neko sebi nasmije od neke druge stvari. To jeste grije. Ali ne, ne vodi kufru u smislu, ne biva odma kufrom. Međutim, ako se ismijava tebe zato što slijediš Muhammeza sallahu rehi ve sellem, e toga djelo dovodi dokle? Do kufru ako ti se ismijava, smije se tvojoj brati i smije se tvojoj nošnji i smije se tvome oborenom pogledu i smije se tome što nećeš da činiš haram i tako dalje e to ismijavanje i to izrugivanje tim stvarima u stvari dokle vodi vodi do mržnje i do smijevanja sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem a to je neodvojivo od kitaba Allaha ta'ala pa pogledajmo kako to ide sve jedno na drugo dok ne dođu, da su kroz sve ove stvari proceli to svoje ismijavanje i svoju porugu. To sve ismijavanje i svoju i svoju porugu. Međutim, kaže Allah jalla šanuhu, nesli zbilla, inni jazajtuhumul javme bima sabaru ennehum humul faizum. Nisam jada nas na gradi. Teh kojima se vi ismijavili na dunjavuku, kojima ste se izrugivali, kada su se obraćali Allahu Đelešanu samo njegov božavali, nisam, kaže Allah Đelešanu, danas ja nagradio. I oni su postigli ono što žele. Samo oni, niko drugi. Oni što bili veliki, oni što su bili pamet, inteligentni, ali za šeitana, la nekud la halei, ne uvjeri Allaha Đelešanu, Oni koji nisu znali za vrijednost nikog osim sebe. Pa su došli Allahu Đallašanu kao takvi gazeći i smijavajući sunetu poslanika sallallahu alaihi sallam i ajitima Allahu Đallašanu u knjige došli su Allahu Đallašan, kao najponiženija stvorenja a Allah Đallašanu je uzdigao vjernike iznad, iznad svi u njih i počestio ih Ubu bezbirnem i mistu u komeće većto većto to uživeti. Kaže Allah jella šhu neste bila i re se eli jaumenen sa kema si tum kema situmm li pa e jaumi kum hada wame waku na wa narin Rečiite se danas ćemo mi va zaboraviti kao što stevi zaboravili da ćete ovaj vaš dan živeti, vatra će vam prebivali šte biti i nikom neće moći ni pomoći. Niko ni malo neće pomoći. Zalikum bi annakum ittehaztum ayaati Allahi huzua wa garratkomu lhajatu dunya faljom la yukhređuna minha wala hum Zato što ste se Allahu im riječima rugali i to vas je život na zemlji bio obmanu, od tog dana ih iz žahennama niko neće izvučeniti će se od njih tražiti da odobrovole od Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, razlog zbog čega će če tog dana nevjerni biti zaboravljeni od strane Allaha jala šanahu u smislu da ima Allaha jala neće pružiti nikakve pomoći, niti rahmeta za njih imati, niti oprav tako dalje, već da će biti bačeni kao nešto bezvrijedno u vatru džahennemsku, jeste to da su se ismijavali riječima Allaha džesanoha i da su se ismijavali poslanicima Allaha tebara kratala i njima se izrugivali i zbog toga, zbog toga će biti na takav ponižavajući način se nasprem njih na sudnjem danu, Allah će se tako odnositi prema njima, kao na nečemu, apsolutno, apsolutno bezvrijednom. Iz svih ovih vraća ajata vidimo, da Allah će se kao razlog, kufra tih ljudi, spominje njihovo ismijavanje, njihovu porugu, koju su upočivali na račun, na račun dija Allah će se. Bilo da se radi, ismijavanje, Kur'ana časnog, ili ismijavanja sunnata poslanika Allah, ili nekog dijela od toga. Nekog dijela od toga. Ili da se radi ismijavanje vjernika koji slijedeo i slijede poslanika sallahu sall alaihi wa sallam, pa, pa, pa, pa im se ismijavaju samo zbog toga što su oni vjerni. Samo zbog toga im se ismijavaju. I prave rugo sa čime? Sa time što se ti prihvatio ovaj sunet i onaj sunet još živio ovu stvar i onu stvar odjera Allahe dželješanu. Pa im to puno smiješno. To im puno smiješno, braći. Možete da zamislite koja je to razum, koja je, ti, koja je to inteligencija. Smiješno čov, čovjeku što se obraćaš Allaho dželješanu i što mu panjaš prije namaza isto što radiš ono što je radi poslanikšu Allaho, i što go ponašaš. To čovjeku smiješno. Wallahi, braći, onaj ko ima razuma, onaj ko ima ima ovo razuma, Da malo samo pogleda u svete stvari shvatiće da onaj ko se ko se i ko se smijava bilo čemu od Kur'ana i suneta Poslanika sallallahu takva osoba nikad pod nikad i musliman ne može biti musliman. E to može samo jedan jedan glupak kao što su Khati, da glupaci samo takva osoba to može reći. Ali osoba razumna, osoba razumna da ovaj da se smije tim stvarima, a zna za svoju malinkost i za svoju nejakost, za svoju slabost i za trenutke u kojima svako je naišao. Svako je prošao kroz određene situacije kada mu Allah je Želešanu do znanja da si sitan i da si nejaš i da ne možeš bez, bez Allaha tebara kratala ne možeš, ništa ne možeš. Svakoga Allah je Želešanu do toga dolao ali neko shvatio, pa je to uzeo kao dokaz i zbog toga je zahvalao Allaho Đelešanu, a drugi ne, nego se ponašao kao Haivan, kao Haivan koji ne zna kad ga zavežeš, što je zavezan, nisi kad ga pustiš na pašu, što je pušćen na pašu. I ovaj kada uđe u Musibet, on ne zna što je, što, što je to što ga pogodio u Musibet. Kao što su Turci izjavljivali, kad je bio zemljotres. Kaže, pa bila zemljotres po svijetu. Tsunami bio, 24 sila da ljudi strada, kaže, oj, pa, Boga mi dešava da se oj, da se mora ustavati sad. Ma nemoj. Subhanallah. Dođe musibet, narod ne zna šta je to bilo. Ma ne se musibet, ne zna okay, što je to. So. Misi narod to tako, dođe, ode. A šta je s to njima, šta je taj musibet odnio sa sobom? Šta je s to njima, znači? Ima te kakve informacije, gdje su Ti? može te li povratiti pa da kažete, hajde Kako je to voda onako ispržila pa postali ugljenisan i kako to? Slučajno se to dešava. E ovo se dešava samo kod kjafira. Ovo kod mukmina nikada ne može se ne dešiti tako. E mukmin shvata imanom, ne shvata. O drugi, ako, ako mu njegova glava može to da skuha i on nešto prihvati od toga, ako ne može odbac zato ovdje je jako bitno da znamo da znamo da svako onaj ko se izlubuje sa vjerom Allahe Đalešanu, Kur'anom, Sunnetom bilo čim od toga da je to dijelo, dijelo kufra i da tog insana izvodi jedina Allahe Đalešanu molim Allaha Tebara da nas poduči onome što ne znamo da nas učuje se na njegovom putu i da nas podrži svojom pomoći do konačnog povratka Allahu te barekat taala i sreće i zadovoljstvo kod njega subhane Alhamdulillahi was salatu was salamu ala rasulillahi wa ba'd U pogledu Tebuk, postanik sallallahu alejhi ve sellem je pošao sa svom vojskom i u toj vojski bila je jedna skupina o kojoj Ibn Ishaf govori da to bila je jedna skupina monafika. Jedna skupina monafika međutim uz njih dakle od onih koji su čuli što govore bilo je neki koji nisu bili monafiki slušali su ono što oni govore, a nisu ništa na torek A ova skupina je govori riječi koje su bile ružne i kojima su plašili ostale muslimani. Pa su između ostalo govorili zar vi mislite da je borba sa bijeljcima, to je sa bizantincima? Poput borba Arapa ovaj, sa Arapima Ka, pa onda se jedan od njih kune kaže tako mi Allah, kaže ja kao da gledam, kaže i mene i vas sutra kako ćemo biti konopcijama povezani. Da pa ste zarobljeni. I tako nastavili sa pričom s kojom su plašili i širili paniku među, među vjernicima. Širi paniku među vjernicima. To se desilo dok... Allah, Jalla, šanuhu nije obavesti Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam, o toj skupini šta govori. Pa je poslao Amara ibn Asira, radijallahu honohuma, da im kaže da je ta skupina propada. I da je pita šta i o čemu govore. Pa kada im je to rekao, rekao še mu poslao sallallahu aleyhi wa sallam, ako ti su kudu su prostavili pa kažu da da nisu to, da zanišu to što su govorili, tih im kaže, govorili se to i to. Došlo objevom, Allah, tebara kada, ono što su oni govorili, poslanik, sallallahu alayhi Pa kada je on otišao i rekao im te stvari, oni su vidjeli kucu. Pa su došli poslanik, sallallahu alayhi wa ispričavajući se, da oni to nisu, ovaj namer, da, da, da oni to nisu ozbiljno govorili, nego samo da su se igrali, šalili, tako dalje, tako dalje među njima je bio samo jedan, bio samo jedan, koji kaže, smio sam da se kladim, da za ono što sam slušao od vaše govora, da će doći objev Allah, Ja sam znao da taj govor koji ste vi govorili, da je nemoguće da prođe, da dođe objev Allah, da to otkrije. I kaže, mislio sam da će da ćemo dobi ovaj svi po stotinu bićeva, ili batina zbog toga. Pa će se ovi došli ispričavali se poslaniku sallahu alaihi wa sallam tako je jedan od njih se zakačio za povodac deve poslanika sallahu alaihi wa sallam moleći ga moleći ga da, da, za oprost i tako dalje govoreći da se, da se time samo po, ovaj šalili i da nisu ozbiljno mislili نجوتيم الله جل شانه دول زي ثواب يا الله جل شانه سبور ثواب يا وبسلم كسله وعليه السلام وسوله التوبه فاكجن استز بالله ولا ان سالتهم ليقولن انما كنا نخود ونلعب قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون اكو هي زپيتاش Mi smo samo razgovarali i zabavljali se. Reci, zar se nise Allahu Jelashanuhu i njegovom poslaniku rugali, odgovarali im Allahu Jelashanuhu. To je, zato ovaj ismijavali, šalili, rugali se Allahu Jelashanuhu i poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, pa im onda Allahu Jelashanuhu kaže, nesvijezbillah, Ne ispričavajte se, jasno je da ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vjernici. Jasno je da ste sa tim dijelima, tim riječima učinili kufr, postali nevjernici, a govorili ste tvrdili ste da ste vjernici. Pa je ovdje, braću, dokaz, ovdje je dokaz da Kufr se može počiniti i riječima i dijelima i ubjeđenjem. Međutim, ovo riječima i dijelima posebno ističemo iz razloga što se od našeg svijeta ustarilo vjerovanje da kufrom biva tek onda kada čovjek to svojim srcem potvrdi. Pa tako su izbacili da čovjek djelom ili riječju može učiniti kufr. To jest, ako se ne složi srcem sa time, makar ga je učinio da to nije kufr. I zbog toga danas se svako naziva muslimanom. Svako se danas naziva muslimanom. I onaj koji je komunista, i onaj koji je, ali nosi ime Hasan, Mujoj i ostalo, i onaj koji je i onaj koji je sekularista i onaj svaki sredeći kakvi sve vrsta ima. Zato neki slomiše se da opravdaju neznanje onoga ako psuje Allah i želešenog njegov poslanika sallam, da je i takav čak musliman. Da je i takav musliman. I zbog toga je ovdje važno Da znamo da su o, da ova skupina koja je bila braćio u vojci Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam krenula u borbu gdje se nudi život. Ali su progovorili ove riječi na koje je došla objela i ukazano da su s tim riječima postali kafir. Da su s tim riječima postali kafir. I to je neobično, ne golažeš jedan nastav koji se govori Ako neki nekima i oprostimo, nekima sigurno nećemo. Ako nekima i oprostimo, pa se kaže da je samo jednom čovjeku prošteno iz ove skupine. Samo jednom čovjeku. I to ovaj koji je vjerovo da će sigurno doći objevnjava po, po ovih riječi. Pa je došao postanik, ko je sada Laha, kaže, mene je sačuvalo kože moje ime ime moga baba. To jeste bilo ga sramota. Da on bude od ime da bude on takav i me i ime njegovog njegovog oca da bude takođe. Pa pani u učnici kako učiš, ali bio u tu u skupinu, ali u zaučiš. Pa kažeš za njega da je molio Allaha dželle da mu podari da podi, da pogine kao šehid na Allahom te barek ve putu i da mu niko ne sazna za, za njegov kabur i za nego uopšte za njegov trak. Pa se kaže da se borio na Allahom Đalešanom putu, na Jemani i da je poginao i da nikad ga niko ni našo. Da je poginao kao šehid na Jemani i da ga nikad niko nije nije našo. Tako od ovdje, braću, vidimo da je lako moguće da čovjek učini kufr i sa riječom, i sa dijelom, i sa svojim uverenjem, i sa sunjom, tako itd., itd. I zbog toga mi govorimo o ovim dijelima Da ne budemo mi generacija koja imamo, da naslijedimo nekako tradicionalno vjerovanje i uvjerenje od naših predaka i da tako teramo. Pa svim putim je došlo od do toga da kada pitaš sad nekog iz našeg naroda, kada pitaš šta su, šta su jevreji i kršćani, a pogotovo šta su im ova verske vođe, popovi, monasi i ostalo, kaže niko ne zna šta je između raba i robba. Niko ne zna šta je između čovjeka i Allah ha Đelešanu hoće da kaže. To jeste, ne smije da kaže da je kjafir. Ne smije da kaže ono, što, ono zašto Allah Đelešanu ho rekao. Pa Allah uzviše nije nazvao kjafirima u svojoj knjizi, ali naši, naši takozvani musljani, ne smiju za njih da kažu. A zbog čega to? Zato što kada se počne ovo širiti, i znanje ovome, ovaj međunarod slati, oni će onda da da oskriju mnoge stvari. Mnoge stvari. Da nisu samo kršćani židovi kafiri, veze veliki broj onih koji su kafiri. Od onih koji se pripivaju muslimanima i islamom. I da ga ne spašava to što nosi ime, Hasan, i Hussein i Alija, i Mojo, i ne znam ko ko drugi. Zbog toga mi govorimo, inša Allah, o ovim stvarima, da bi nas stvari postale jasne i da bismo se čuvali svega onoga, svega onoga što ruši din Allaha, jer mi smo izabrali da robujemo Allahu, da robujemo Allahu, i to robovanje, znamo zbog čega, zbog čega poklanjamo Allahu, i kako bi bilo to robovanje, nakon kojeg ćemo doći, ili uz koje ćemo stalno dolaziti sa nečim, radiš mjesec pa dođeš pa sve to uništiš, pa radiš opet malo pa dođeš pa to uništiš, e mi učimo da ono što radimo i zađemo, da to zaštitimo da nam ne propada, niti na ovome svijetu, niti da nam propade, inša Allah, na budućem svijetu. Ovdje ću, braće, samo spomenuti, spomenuti riječi nekih islamskih učenjaka, Koje potvrđuju, dakle, ovo što mi govorimo, a to je da se kufer može učiniti i riječima, i srcem, i dijelima, i sumnjom, i tako dalje. Dakle, da ovo nije ograničeno samora na tvoje srce, pa ako srcem smatraš nešto je, on da je to to. Ne, ne. Ves naprotiv, bilo čim da gradiš, to je to. Pa rekao ti, srce mi se složilo sa tim i mi se ne složilo. Kaže, braće, imam nebovi, rahmehullah, u kitabu ridda, u knjizi otpadništva, kaže, to je raskidanje islama. To je skidanje islama. Dakle, rida, povrat, vrat, povratak iz islama, iz, iz, izvodak iz islama. Kaže, ono se nekada dešava izjevom koja sadrši kufr, a nekada djelom. A djela koja za sobom povlače kufr, koji izvodi izvjera Allah, dželešanuhu, su ona koja su Učinjenje nam promišljeno i e, i smijajanjem vjere ismijavanjem vjere dakle us, i sve ono što dođe u tom pogledu kao i činjenje sećde ekipu suncu ili bacanje Kur'ana u blato ili sihr i tako i tako dalje dakle sve ve stvari kod imama imama nezrije nema razlike između toga dalje ćeš učiniti sećde kipu Zašto znae da je, je kufar ili tež ili tež učiniti ovaj riječ ćeš progovoriti riječi kufra nema razlike ako ne upita prisil Tako kaže Ibn al-Kayyim rahmehullah slično tome među ogranicima kufra su oni koji su izjave i oni koji su djela i baš kao što čovjek može upasti u kufar koji izvodi iz svojim dobrovoljnim izgovaranjem riječi koja sadrži kufer i koja je ogranak nevjerstva, slično kaže tome, on može zapasti u kufer i činjenjem dijela kufra od ogranaka koja su dijela, dijela to jeste postupci, kao što je činjenje sređde, kipu, poni, uh, ponižavanje mushafa i tako dalje. Kaže braćo Abdurrahman ibn Hasan kaže slično ovome, islamski pravnici su u vezi propisa nad murtedom, to jeste otpadnikom, spomenuli da čovjek može postati nevjernik izvom koju on izgovara, ili dijelom koje počini, čak iako on švjedoči da nema ničega vrednijeg obožavanja i da je Muhammed s.a. njegov poslanik, iako klanja, posti i daje zekat. Ovim, kaže, izjavama i ovim dijelima, on postaje murted i to što je on izgovorio ili učinio, Ta njegova riječ ili njegovo djelo kufra poništava njegova djela, naročito ako je on, ako na tome umre, ako je takav hal kod njega, onda na tome je iđma svih ashaba. Kaže šejh Abdurrahman ibn Nasir Asadi, kaže murted je onaj koji izađe iz Islama i uđe u kufr zbog djela, zbog izjave, zbog iatiqada, to jeste uvjerenja ili šetka, to jeste sumnije. Znači, ovo su sve riječi, islamske oleme i ovog, o, ovih tekstova i govor islamske oleme ima vraćak puno koje potvrđuju da na sve ove načine čovjek može da kufer da učini kufer i da izađe iz dina iz dina Allaha te barakatala i ovo dakle nije vezano nije vezano za znanje u svim stvarima niti je vezano samo za srce a nije važno šta će šta će čovjek progovoriti šta će učiniti, tako dalje, tako dalje. Zbog toga danas se toliko bune, kada mi kažemo da je Kjafir onaj koji je dao izjavu, rekavši židovima i kršćanima da se uvraći. Zato se danas bune. Zato kaže, to je njegova politika. Znašalo? To je politika. To je njemu politika. Ali to je njemu i kufr. Šta će on poslije toga činiti, ja to ne znam. Ja to ne znam šta ćemo raditi. Hoćemo se kajati, nećemo se kajati. To je njegova stvar. Ali on je nama pokazao kufr i mi mu sudimo kao keafiru. Kao Kad nam dođe sa imanom ko će potvrditi i kada dođe sa odbrativanjem onoga što je uradio od kufra, međutim, valahi ja još takve osobe nisam od njih video. Ja još nikoga nisam vidio da se pokoju zbog onoga što je reo. I da je došao sa demancom da kaže ja sam ovdje pogriješio. Pa se kajem. I vratavam se u umet Muhammeda sallahu ala sallam. Ne nego, mislite, nije ni zašao. A Allah zna da li ikad je bio. Kakav im je hal i kakve su im paste, bojim da nikada nisu ni bili unutra. Pa zbog toga, više za njega taj ulazak izrazbati nema problema. On ga ne očeo. E, to je taj problem. Međutim, nije problem samo za njih, oni su već skuhali i vidjeli su ovaj, da ovo što mi govorimo i što im poručujemo, da oni vide ovaj i znaju odakle to dođe. Međutim, problem je za one jadove oko njih koji stalno hoće nekako da ih održe i da ih odbrani. Pa se slomiše oko toga da dokažu da him rejs nije nije zašao iz dina Muhammeda salam, i da su i muftije također muslimani, tako dali, tako dali. Međutim, dokazi ne, ne mogu doći od tebe koji braniš, nego moraju doći od onoga koji je činio. Ja nisam rekao od tebe koji ga braniš, da si, da si ti zbog nekog dijela jer se ne zna. Međutim, on je došao sa dijelom koje je kufar u Allahe Čelešanu, koje da izveli iz svjere Allahe Čelešanu. I učinio ga nevjernikom. Ti ga ne mošće zbrani, dok se on ne vratiš a dokaz. Ne moš ga zbrani. I to što ga braniš, braniš ga samo od onih koji ne znaju dina Allahe Čelešanu. Ali jednog dan inša Allah, kad narod nauči svoju vjeru, od onih koji budu htjeli da nauče svoju vjeru, znaće, znaće ko su ti ljudi i ne može ni njega više lagativati. A jadno je stanje, oni koji to rade iz dunjaločkih interesa. Koji to rade svesno, sva tate braća, svesno rade. Pa su sve izdjeve i sva djela koja su očigledna u jednom Pitanj, brat, pita, pita jedan ovaj brat, pita jednog davi iz, iz Bosne, kaže, da li je dozvoljeno da jedan musliman, pogotovo kad je vođo muslimana, da prima nagradu strane kafira A on mu malo samo izokrene, to znaš. Pa kaže ovaj, pa ne znam baš na nagradu, o tome bi moro da pogledam, ali znam da je poklanjanje, davanje poklona, kaže ovaj, između muslimana i nevjernika dozvoljeno. Pa hoće napravi onu onu nagradu što su dali Ceriću za demokraciju, on ne prebasi u poklon, hediju. Pa našalavaj, ovo obraću se svesno radi, špatati. Ove stvari se svesno rade. I zbog toga, zbog toga ne može biti mnju nama. A oni stalno pozivaju ovaj, na, na ovaj neku blizinu i na neko zajedništ I tako dalje. Ne može biti, subhanallah, kad ti hoćeš da opravdaš onoga koji javno uste protiv Allahove, i ti njega hoćeš da braniš, a on dolazi sa zakonom, ima Allahova zakon, pa je time postao jedna od vrsta aguta, a ti izašoj sa svih strana ga braniš. Ona je brani Tihića, ona je brani Silajdića, ona je brani Ugljanina, ona je da Allah sačuva i onda kaže vi stalno nešto ispadate iz redova iz naše isapova nazivate nas kako ga se ti opred da braniš da braniš ta guta, ovog ili onog ili da braniš ovog ili onog ja svira čije kufr ja sam i zato moja braća vallahi kada, kada bi samo muslimani imali mogućnost i kada bi htjeli da zavire u knjige islamske učenjaka pa da vidi Presud u njihovu. <gled> po ovim pitanjima i ovim stvarima vidjeli bi kakav je tu hal. Kakav je tu hal. I ne bi smio nikako se buja Laha Đelešanu da stane u te skupine i da, brani, da branite ljude. Već naprotiv šta? Da se kaže istina kada smo u mogućnosti. A danas smo još u mogućnosti. Da kažem istinu koja siša Allah i ovim ilionim putem doći doći do naroda koji, koji zaista traži Laha Đelešanu. I traži da bude rob. Allah te wa ta'ala. Zato molim Allaha dželja šanohu da nam olakšo i omogući da stvar Islama shvatimo na najistravniji način. I da kada u pitanju dina Allaha dželja šanohu budemo najhrabriji ljudi. To je da ga uzmemo neko kako on zaslužuje i kako traži da se uzme i prihvati. I da kada je dina Allaha dželja pitanju da ne budemo kukavići. Pa ne smijemo ovdje nešto Aj promijenit ću džemat, ne smijem ovo promijenit ovo, ne smijem, neće se družit više s ovima. Subhanallah, zašto? Za to da, ne, da, da, da pobegne od nečega što mu Allah već odredio 50 ilada godina prije nego što, što je stvorio nebes i zemlju. Allah ne može pobeći niko. Niko ne može pobeći od presude Allah Đelešanu ne njegovo kad Niko. Zbog toga čovjek će biti ponosan ako se sretne sa stvarima. Bil je, je bil. Sretne se sa njima i nosit se, kako malah na red njegovu stanju, sallahu i Na tom putu što nam dođe, alhamdulillahi, rab gledali njegovu. Podnoćit ćemo radi Allaha, trtećemo radi njega i radi cilja koji nam je koji glavi. A to je, kad ga stretnemo, subhanahu wa t'hala, da nas ne ponisi. Bez da budemo veće na i čisto obrazo što kaže naš narod, čisto obrazo da nisi prodava odinu od Allaha, sallahu i Ini se prodavao protiša lahajil la shanu dele z bokovo krelonok interesa z bokovo prijetne ovok ili onok i tako da tako da zato molim lahajil la shanu da nas pomne na njegovom putu da mu ispoljamo din kao što mu ga ispoljava Muhammed sallallahu alaihi wasallam njegov eshad ne razmišljajući ništa dina ne preskačući ništa dina ne tajete ništa od dina lahajil la shanu molim ga subhanahu wa taala da nas podrži da na svakom mjestu to činimo pa ako nam odobre na ovom mjestu Ako nam zabra ne, molim ga subhanih hotela da nas prebati na drugo mjesto Na kome će vam moći da mu izpolavamo dvije Jer naš cil nije da ovdje Niti ondreći nam je cil da budemo robiti Allah'a jale šanohu Makdibili Fadok smo ovdje ćemo robiti Kad da sodardy steraju robiti tamo gde Gde nas Kadir Allah'a dovede Tamo ćemo robiti Panika taj put bude Čipa v naš kao što je bio put mnogih Allahovih robova, ali na kraju puta da nađeš da si bio rob Allaha. A ne da ostaneš ovdje, da ostaneš ovdje, pod svim uslovima koji se postavljaju. I kada ti zabrani din, ti će se negdje skraći, pa ćeš promijeniti, ućeš u sufijske neke džemate, novotarske džemate, tako dalje, pa tamo među njima se sakriti, I tako ti proći živo i dođeš Allahu dželješanuhu. Krio se ko krpica po zemlji i dođeš, hoćeš da budeš ponosan. Allah i nema toga. Bez budi ponosan, bio. Zato što si rob Allahu dželješanuhu i što ti Allah tvoj gospodarini kod I kad bude nam braću ovo ovo stanje čistist pred nas i kad budemo odlučni na ovome Allah i će svaki brat primetiti kako su kjafiri bezvrijedni. I kako moraju pred pred imanom tvojim da zastanu i moraju to da respektuju, makar to mrazi. I makar boraju za ali moraju, moraju da respektuju. I doka su pojedina braća danas u svijetu koja su izašnju na putu Allaha dželašanu i zašnju da se bore svojim mestima i svojim životima od nepoznati ljudi postali najpoznatiji ljudi u svijetu. Ali, pored svega toga, respektuju Respletuju kafir. Boreci ulaž, ulažu milijarde da ih se dočepaju. Međutim, res mora da puštuju. Zašto? Zato što je to od Allaha Đalla Šanohu. Zato što je to od Allaha Đalla Šanohu. On podiže na stepene visoke koga hoće, a ponižava koga hoće. I neće Allaha Đalla Šanohu dopustiti da njegov rob bude ponižavan i da bude bezvrijedan i tako da. Ne, ne on će imati svoju vrijednost i Allah će mu je zasigurno zasigurno pokloniti zato molim Allah vtala, da nas učini ponosnim u vjeri u svojoj molim ga subhanahu wa ta'ala da obaspe svojim nevjernim blagodatima da nam poklonuje od sebe oprost, magfirete te nam poklonuje od sebe rahmet, da nam bude milostiv na dunjani i na ahiru molim ga subhanahu wa ta'ala da nam naše dobra djela poda još dobrih djela da nam na našu iskrenost da još iskrenosti, a da, nas, da od nas odstrani sve negativne osobine koje imamo kod sebe, molim ga subhanehu ta'ala da nam pokrije naše mahanine nedostatke, da nam srstavi sa najbolj, najboljim jugovim stvorenjima na ovome svijetu, molim Allahe djel lašanoh da s nama islam, da nas sviju okupi oko Kur'ana i sunnata poslanika i da zbog toga budemo ponosni da pomogne islami muslimana širom svijetu da pomogne džihad i mugahide, da im broj poveća da im poda snage na snage imaju molim Allah subhanahu wa ta'ala da nasu safi u unjiho, njihove safove da nas učini lijepim primerom generacijima koje će doći posle nas molim Allah tebarak wa ta'ala da nas očisti da nas učini od onih kojemu se realno kaju Mi danas na suđenjem dana učiniti onih dobrih nego ih robova koji će naći zadovoljstvo i sreću kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Wa limalah uzeshunof ana posljednja riječ na dunjalu učiniti riječi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa Wa la ilaha illa Allah, Allahu ekber, Allahu ekber. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ashhadu rasulullah. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، كذكامة الصلاة، كذكامة الصلاة الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله